Ardibeltza dela, irakaskuntza publiko elebiduna salatu du Ikasbik eta naiz eta gaur egun Frantses gobernua sozialista izan, estituela behar diren ahalak ezartzen hartzen elebitasun publikoarentzat, eskola publikoak laguntzea litzatekelarik bere errola. Gaur egun lehen mailako eskolen erdia baino gehiago elebiduna da, 89 eskola dira eta kopuruen aldetik egonkortze bat baldin bada ere, estatuak ez duela laguntzarik emaiten, salatu digu Ikasbiko ainez izagirrek. Ez, est du bataille en scène il a caché les formations et à géré shaping Beti et à 2e mailara 6 edo uh, année edo au ta comme hori orduan familiek ez uh, que es balimaté information achki vos serbeite uh, est à quitter ser gian behar duten edo ez. Zertan dira xifreak uh, erebitasunean, hemen datzen dira urte-zurte edo senditzen da ala ere hor? Ez ez, galdea bada, familia galditzaute elebitu, elebituna erak askuntza segitzea. Hori lehenik hartzeaute, baina informazioa ez balimaute berden bezala, gero ez dakite jantxeituko uten edo ez, baina galdera bada ba. E Pe dekin harremanak biziki txarrak ziren horri duri du piskato be? Ba, antoratu dira egin itz, eta guai uh, gure ustez uh, biak bat ean uh, ekogira lanean eta horra hoieke eko ustagute uh, faltak bat badire, direla eta olola se dituko dugu. Zagalde egiten duzue? Irakashle posto gehiago, baina gero uh, idekitziak edo labali Madira. Frantsesa ideki eta eskohera zerratu ez hori iztu uh, gehiago uh, zerin uh, behar, ez. Badira eskola batzuk no. murgiltzea ereduan direnak, no. beti hor dira emendatzen dira nola dira sifreak? Ez, ez, beti hor dira. Madira zazpi eskola eta helben urtetik goiti uh, bi, bertze bi edo iru gehiago uh, galdera egin dute eta gero enxpertzioak uh, bai edo ez egin du. Kortzikaren adibidea azpimarratu duzu, gauzak aintzinatzen dira. Ba, leno uh, eskolerria, bon, antzein ginen uh, semeakien gatik eta aula, baina uh, orain uh, kortzika da antzinan eta harrek politika ematen du uh, Tokian eta horrak uh, kortzika uh, ikasteko eta bizitzeko eta eskolarriak hori berdu uh, uh, onartu eta eta San hartu. Eta beraz hemen uh, galdean hori sustentzen dieuzue gauzak aintzina daitezen. Egin? <laughs> Oiek die toki uh, plazasanei eh? orduan horiekime oftze zerbait. Orain arte euskararen erakunde publikoarekin harremanak oso hotzak izanik ere gaur egun obetuz doaz eta horrek perspektiba berriak idekitzen dizkiela pentsatzen du ikasbik.